Szép jó estét, mi nekinek Hát, Amint hallani lehetett, hát nem az enyém lesz a legvidámabb téma, úgyhogy lehet, hogy én is megpróbálkozom egy ilyen anglótsángó hadarással, mint amit az előbb hallhattunk, ami nekem borzasztóan tetszett. De világvégéről nem könnyű túl egyszerűen beszélni. Én megkímérlek benneteket sajnos az ilyen bemutatóktól, ugyanis az elmű ma szponzorált egy áramszületet. Kicseréltek nálunk valami hatalmas akármi villanyszerelést, és reggel gyomosztva nem volt áram egészen fél hatig, amíg eljöttem, addig biztos, nem úgy, hogy... De lehet, de lehet, de lehet, de... Igen, nekem eljött a világvége, hogy nem tudom, ha esetleg kell, akkor írsz e betétekkel, színesítem a programot, ha gondoljátok, de ez nem igazán illen az előadáshoz. Világvége. Amikor erről beszélünk, akkor tulajdonképpen úgy képzeljük el ezt a dolgot, mint amikor azt mondjuk, hogy legyen világosságnak kvázi ellentétekén, hogy legyen sötétség. Na most különítsük el, tehát itt nem az éppen a mindig aktuális kormánynak az oktatáspolitikájáról beszélek, hogy legyen sötétség, mert ez gyakorlatilag kvázi lefedi a dolgot. Itt arról beszélünk, hogy a, úgy képzeljük el, mint amikor a teljes mindenség elposztul. Például, körülbelül igen, többen így élik meg, vagy amikor a pizzafutár elesik a motorral, stb. Tehát vannak ilyen alapesetek, amikor teljesen felborul, lemerül a mobilaksi, stb. Tehát ebből van bőven ilyen probléma. Elfogy a sikosítók, meg ezek szával, szával van, van, van bőven példa erre. De ha jobban belegondolunk, ö, ö, valójában nem tudom, tudományosan nem lehet a világ végéről beszélni, mert tudományosan nem lehet leírni azt a fogalmat, hogy világ vége. Ugyanis nincsen egyértelműen behatárolható világ, mert az egy olyan fogalom, ami koronként, kultúránként más és mást jelentett. Épp ezért volt az, hogy ez a világvége, ez tulajdonképpen egy régi kifejezetten régi fogalom, amikor az emberekben nagyon erős volt az Isten hít, amikor a saját kis világukat ismerték el egyedül, amikor azt hitték, hogy az égbolton túl nincsen semmi, amikor azt hitték, hogy a hegyeken túl nincsen semmi, vagy éppen a világ végén a víz lezúdul a semmibe, vagy éppen négy elefánt tartja a hátán, amikor, hogyha az egyik kiugrik onnan, akkor a teknősökkel együtt az egész világ elsüllyed. Tehát, hogy ebbe belegondolunk, a világ vége az inkább egy szakrális fogalom, mint tudományos, és általában a hit az, amikor általában többen a, ijeszgetnek minket a világvégével. Manapság általában akkor lehet világvégét hallani, amikor különböző szekták, jósok, asztrológusok éppen valamelyik következő világvégével ijeszgetnek. Ebből általában olyan két-három-négy darab elmaradt világvége van évente, Amiről ugye az ember úgy nagyon a sajtóból tudomást szerezhet. Há most éppen a legfrissebb, ugyebár a 2012. december 21-ére, amire várunk. De ne aggódjatok, ez biztos, hogy nem lesz, mert nekem 27-ére van egy bevállalt előadásom. És mielőtt mindig tartom a szavamat, tehát ez a vége is el fog maradni. Nem, még, el még, el még előtte vagyunk bőven ennek. Ö Szeretném... Elmeséli gyorsan nektek egy olyan világ végét, ami szintén nem történt. Ez, Méghoz ez 999. december 31-én történt volna meg a német alföldön, ahol valaki kitalált, hogy ugyebár... Ezzel január esélyen vége lesz a világnak, az Úr lesújt ránk, és aki bűnös, az hú. Hát erre komplet kitört a pánik, a gazdagok elkezdték osztogatni mindenjüket a szegényeknek, hogy mégis legyen valami szanszuk, hogy ne a pokolra jussanak, hogy mindenki elosztogatta a saját vagyonát, a haragosok kibékültek, a férj megbocsátott az asszonynak, a férj megcsókolta az anyósát, tehát minden volt, hogy ezek után december 31-én este mindenki betódult a templomba, és ott hangos imádkozással várták, majd eljött az évfél, és nem történt semmi. Akkor döbbenten néztek egymásra, majd mindenki elódalgott, majd másnap mindenki, mint az őrült próbálta visszaszerezni a szétosztogatott vagyonát, hogy adják vissza, amit ugye már persze bolondok voltak visszaadni, akik megkapták. Általában az összes ilyen világvége általában ilyesmivel zárul. Nekem az egyik kedvencem volt egy szomszédom, ki szintén mondta nekem, hogy azt hiszem ez volt talán mikor, talán 2005-ben, hogy, hogy most, akkor, most a következő nap, akkor itt a világ még, és teljesen kétségbe volt esve, és én kaján örömmel egy héteg keresztül semmi más nem vártam, mint a világ vége utáni másnap reggel, hogy lássam az arcát. Na most ember még így elkeseredve nem láttam, hogy nem lett vége a világnak. Azt még megértem, hogy ideges volt, hogy munkába kellett mennie, szóval ez, ez így, de hogy nem omlott össze, minden nem sújtott le az úr. Erre mi fajra. Nem Így igaz. Erre egyébként Amerikában egy komplet ö, irodalom van a világ végére, méghozzá ez a katolikus variáció, amikor ugye bár Jézus visszatérés, aki büntelen, az fölemeli magához a mennyekbe, a többieket meg itt hagyja, amit ugye bár a Biblia idéz. Ez egy regénysorozat, már nem tudom, ami 20-valahány kötetnél tart, és valamilyen x milliós példányunkban jelent meg. Az első könyvekben még voltak is jópofa ötletek, tehát az alaptörténet az, hogy egyik pilatról a másikra a jók eltűnnek a földről. Tehát itt családok esnek szét, eltűnik az anyuka vagy az apuka, vagy éppen komplet családok. Az már sokkal izgalmasabb volt, amikor két pilóta eltűnt a repülőről, és a gép meg így ment le. Tehát érdekes módon a... Ha a katolikusokra nézünk hiszen mivel ők szeretik a legjobban általában a világ végével ijeszgetni minden, minket, hát a többi vallásra ez nem, nem olyan jellemző már a felfogásukból következően, Azért látszik, hogy ez a, ez a jóságos Isten, amire folyamatosan hivatkoznak, mennyire egy rossz indulatúnak tételezik föl alapjában véve. Az egyik ilyen kedvenc példám volt, amikor elkapott engem egy öregasszony itt nem messze az egyik zebránál talán három évvel ezelőtt, és megkérdezte, hogy hívő vagyok-e, és utána a piros lámpánál válogatott kínokkal lecsetelte nekem, hogy mi vár rám ezzel a pokolba. Ez kb. akkor történhetett, amikor Stephen Kinget et elütött az autó, és majdnem meghalt. És így hallgattam a piros lámpánál az öreg azt és rá kellett jönnöm, hogy ez a horror, amit ő összehord, de ez képest Stephen King sehol nincsen. Úgyhogy valószínűleg a Stephen King a kocsi elé ugrott irítségében, és nem meggázolták. Tehát ami a a tüzétől kezdve ott, ami volt, hogy lepörkülődik a hús rólam, és mindent. Szóval ami borzasztó. Valós világvége azért lehetett általában ez a az embereket, mert az emberek egyrészt nagyon rövid ideig éltek. Ö, amikor filmeket látunk, mindig mutogatnak ilyen öreg embereket így-úgy-amúgy, de ami tény, még 1848-ban is a felmérések szerint Magyarországon az átlag életkor, amit megért egy ember, 36 év volt. A 19. században az emberek 70%-a egész életében nem hagyta el a szülő faluját. Tehát az, hogy egy szomszéd település átmenni egy vásárba, az már egy vakmerő kalandor volt. Ezek után érthető az, hogyha bekövetkezett bármilyen lokális esemény, egy óriási árvíz, hatalmas tűzvész, a számukra a világvége volt. De mivel pont ezek a lokalitásról van szó, ezért nem beszélhetünk világvégéről, mert ez a, az, ez a világ, aminek vége lesz, az mindig egy kis helyi valami, és nem lehet az egészről beszélni, mert mi már tudjuk, ugye, bár, hogy ebár a Föld azért a naprendszerben csak egy kis jelentéktelen bolygó, egy jelentéktelen csillag körül, a, naprend, a Tejútrendszer harmadik karjában egy elég jelentéktelen zónában, Úgyhogy, hogy az egész világot el akarja az Isten pusztítani, azért keményen oda kell lépni a lapáttal, de végül is kitalálhatja még a nagy után a nagy recset, hogy be, be, bekeverjen a fizikusoknak, akkor azt valóképpen tekinthető komplet világvégének. De hogyha világvégén abba indulunk ki, amikor hogyha rákerestem az interneten, mert kerestem mindenféle fotó fotóillusztrációkat, és gyakorlatilag videójátékokon és, foto és filmeken kívül más nem találtam, Ö, általában ez avaz, ö, egyenértékű manapság, hogy a Földet elpusztítani. Most erre volt néhány példa, hogy majdnem elpusztult a Föld az elmúlt 4,5 és fél milliárd évvel, hogy csak a hat legnagyobbat említsem, körülbelül 4 milliárd évvel ezelőtt összeütközött a Föld egy mars méretű bolygóval, ami gyakorlatilag elpusztította mind a két bolygót, ebből kilöködő anyagból épült föl körülbelül 100 év alatt a hold, és gyakorlatilag újra, újra egy láva gömb lett belőle. Ezek után megszilárdult a Föld, és volt néhány milliárd terméketlen év, amikor 600 millió évvel ezelőtt, amikor már volt élet a Földön, de kialakult egy akkora jégkorszak volt a Földön, hogy a teljes Föld bolygó lefagyott. Becslések szerint itt nagyon durva becslések vannak, ilyen 50 és 100 millió évre becsülik, és csak ilyen csodával határos, hogy nem pusztult ki az élet, azon kívül ismerünk öt nagyon nagy kihalást, amiről ugye már a legismertebb a Csióbókáter keleskező üstökös, ami kipusztította a dinókat, de ez volt az öt közül az egyik legkisebb, mert például 225 millió évvel ezelőtt volt egy olyan magma föltörés a Földből, ami Szibériában következett, benne egy hatalmas hasadék támadt a Földön, amin keresztül egy millió éven keresztül ömlött a láva, és ráadásul ez még meg volt cifrázva avval is, hogy mindez egy hatalmas ö, szénmező alatt történt, úgyhogy ezt a szénmezőt is elégette, ami miatt olyan mennyiségű széndiokszid szabadult fel a levegőbe, hogy beindította az üvegházhatást, ez okozta a kihalást. És ezen kívül van még három de mivel a kollégait annyira magyaráz nekem, hogy kénytelen vagyok befejezni. Köszönöm szépen. Kérdés esetleg gyorsan? Igen. Én egy apak ellenőrződőzéstől jobban félek, mint a világvégétől. Azt említette, hogy ugye ez leginkább a, a keresztény vallásról volt jellemző, ez a vége dolog. Hát azért a, a dél-amerikai kultúrában is elég, elég erősen előfordul, hogy a kedvencünk ez a olyan oktár, ami kielölt ezt a 2012-t, mint a világ megsemmisülését. Talán az loszkékoknak ez a legendája, hogy volt öt földteremtés. Igen, tehát ö, ö, ö, amikor a vallásokról beszéltem, akkor természetesen az ilyen nagyobb vallásokról beszéltem, mint hogy a keleti vallások inkább a reinkarnáció. Tehát ő náluk nem divat úgymond a világégés. de egyébként teljesen ma reggeli információ, hogy... Orosz asztrológusok bejelentették, hogy nem december, 2012. december 21-én lesz a világvége, hanem 2014. március 3. és 27. között a Szocsi olimpia előtt valamivel. Tehát újabb két évet kaptunk, nem kell aggódni. Egyéb? Igen? Egyébként ilyen nagy katasztrófa, mint amilyen a dinoszoruszok volt, meg egyébként ilyen nem várható Hát én nem várom, bevallom őszintén, nem, nem ugyanaz a kategória vagyok, mint az öreg asszony. Hál Istennek az elmúlt 4 milliárd év alatt azért becsületesen kitakarították a naprendszert magát. Tehát amíg az első 1 milliárd évben szinte naponta 8-10 becsapódás lehetett, ez azért bár jelentősen megritkult, ami köszönhető annak, hogy elfogyott úgymond az a bolyongó anyag, ami becsapódhatott, illetve nagyon nagy szerepe van ennek a Jupiter bolygónak, amelyik, mint a naprendszernek a takarítója, a gravitációs terével általában magához vonzza az ilyen nagyobb tárgyakat, és megsemmisíti. Amitől tartani kell, azok általában inkább az üstöpöksök, amik most már veszélyt jelentenek ránk, de azok általában meg olyan, hogy valamilyen nyomok sok kell arra, hogy azok meginduljanak befelé. Tehát félni nem igazán kell, mert ezek olyan méretű jelenségek, hogy úgyse tudunk befolyásolni. Úgyhogy ennél inkább, inkább attól aggódjuk, hogy kifogy a a büfébe, az ilyenkor nagyobb veszélyt jelent.